Bem, pois. Boa tarde. Eh, moito obrigado A, a Asociación Artabria por apoiar esta actividade, tamén a, a de mañá nesta xornada de conmemoración das vítimas da da trata transatlántica. Da, da, eh, aprobou agora como maior crime na, na ONU, si, como maior crime da humanidade hai un par de días e eh, a maior parte dos, dos estados do planeta Terra votaron a favor desta resolución como a maior crime cometido contra a humanidade e menos eh, que votaron en contra desta resolución Estados Unidos, Israel e Argentina e oh, o Estado imperialista español abstívose desta, desta iniciativa no? o Estado imperialista español e tamén o resto dos estados da Unión Europea que son cómplices e perpetradores destes climes contra a humanidade. E, por iso, precisamente este acto como fixemos o ano pasado que convidamos a, a Luis Alonso Álvarez que, bueno, a persoa que máis de xeito máis rigoroso, estivo a traballar sobre a Atleta Atlas Atlántica e a implicación dos galegos eh, bueno, e como se foi conformando esta burguesía a principios do século XIX, pois eh, este ano pois é dunha oportunidade unha mí de moi grande ver que as compañeiras Cristina Botana aquí e eh, Cintia Álvarez pois eh, leva dando adiante este acoelloña Porto Nerido e digo pois, é un momento ideal para ligado o porto da Coruña co porto de Ferrol que hoxe parece que está un pouco longe pero o no século XIX estaban realmente moi perto e esa conformación desas burguesías eh, pois se si se tirase un pouco é certo que oh, veríamos esas, esas ligazóns e eh, bueno un pouco, un pouco iso eh, moito obrigado por estar aquí Cristina e eh cando bueno, deixo por aquí estas, bueno, son reproducións, son fotocopias, non son documentos de verdade, pero bueno, para que os vexades, si, sí, podedes pasáros por sí, porque así damos eh, bueno, no momento explico que son, estes son como os reais decretos que, digamos que explican un pouco por Galicia é relevante na trata atlántica e na escravitude. Eh, bueno, evidentemente hai máis Pero estes son como os máis eh, relevantes Que é o momento de conceder liberdade Para o comercio de persoas escravizadas E a eh, apertura dun consulado marítimo terrestre na Coruña Por exemplo E a liberdade de comercio E a apertura de outros portos E estas outras dúas reproducciones Estas son do arquivo municipal na Coruña Esta é eh, a carta de liberdade E o documento de compra Ui, perdón, que estou tapando De Benito E eh, Benito Palermo de Queiroz, que foi un clareiro municipal eh, esclavo emancipado, e bueno, para ceder ese posto, despois eh, eh, conto un pouco mellor, pero tiñan que ter sempre na súa man este tipo de documentación. E al Inorquimo Municipal guardaban estes documentos, entón, eh, bueno, pois, pues, como usamos tamén nos, nos roteiros para falar estas cousas, pois pues, trouxenos, por si queres botar yo unho llada, son reproducción, repito, son os documentos eh, Este é unha fotografía da aduana E nada, despois trouxen o catálogo que fixemos para a exposición Que estamos a ver se si o convertimos nun libriño E o famoso árbore senalóxico Que é un panel enorme de 2 metros 30 Que nos arprendimos un pouco de utilizar ese formato Porque claro, non contábamos con que chegáramos a ser tal panel tan grande e intentamos meterlo no catálogo pero claro, deu lugar a este tremendo papelón esta sábana moi pouco operativa entón, bueno, pues ahora queda aí un pouco de como anécdota e tamén como consultorio porque podemos ir aí a, a curiosear de todos modos, todas as cousas que fixemos temos unhas penduradas na, na web eh, están accesibles, podense descargar e demais eh, entón, bueno, nada non sei se alguén se atreva a abrirlo pero, pero aí está tamén Entón, bueno, eh, contamos un pouco bueno, como chegamos a, a este proxecto e eh, a meña compañera Cintia eh, bueno, por nosos traballos previos eh, estábamos, bueno, xa colaboramos moitas veces, pero Eh, bueno, ela está en investigación social antirracismo, eh, memoria cor, eh, corpos migrantes, etc e eu estaba tamén pues, na investigación urbana antirracista, no urbanismo colonial, ese tipo de, de cousas entón fizemos como varias colaboracións puntuais pero eu teña bastantes ganas de abordar directamente pues, a pegada colonial na, no urbanismo e intentei presentar algúns proxectos bueno, o típico en entón, algunhas cousas hay, en outras non e coincidiu que vimos esta unha convocada de amputación e decidimos presentar esta idea de centralizar unha Coruña e analizar a pegada colonial na cidade da Coruña que era como un título a priori asumible e tivemos a sorte de que nos financiara o proxecto pero despois vimos que analizar a pegada colonial na cidade da Coruña era como uff, bueno, que nos miñéramos moi arriba empezamos a tapar moitísima información eh, da parte específica da Tratata Atlántica, da Esclavitude e al final focalizámonos totalmente nisto, non é non porque sea a única pegada da colonialidade e a única traza da colonialidade na cidade da Coruña, sino porque realmente había tanto que facer nesa, nese ámbito e tanta información e tantas ganas de saber máis que al final, pues, como que quedou moi focalizado en isto e o resultado final eh, entre outras cousas foi pues, esa exposición que xa se asexamou directamente a Coruña Porto Negreiro Pero, bueno, A intención inicial tamén é un pouco eh, bueno unha un problema noso e creo que bastante típico de presentar proxectos co, pola vez que consigues enrascar algo, dun entón, que meterlo todo aí, todas as ideas que teveches he nos últimos 10 anos, e facemos proxectos enormes e despois con unha desas de cousas eh, te sea para investigar o ano anandeiro. Entón, bueno, así chegamos un pouco a esta Ui, non, non no debía. Que cousa, aí un pouco pillado. Bueno eh, realmente O momento máis coñecido do proxecto foi esa exposición que tivo, na verdade, bastante boa acollida e dimos conta que había moito interés por saber sobre isto pero antes disso fixemos bueno, pues, toda esa labor de investigación, de arquivo de consultar pues, a xente como Luis Alonso Álvarez e a outras persoas que llevan xa moitos anos investigando sobre isto que es, llevan traballado sobre esta temática de forma moi rigurosa e moi exhaustiva teñen moitísima información sobre isto E entón, intentamos como sistematizar todo o que estábamos atopando e, eh, sobre todo, unha premisa importante que tiñamos era en, digamos sacar esa, ese conhecimento que estábamos atopando do ámbito académico, que é pues moi hermético, eh, ten unha serie de monedas de cambio pois pues, que son pues eso, esos artigos, o libro e demais e queríamos facer cousas que a mellor... Pues, eh, bueno, desde a nosa perspectiva, pues, transmitirán un pouco mellor a idea e que axudaran a, a, a que toda a ciudadanía se achegase parte da memoria. E unha forma importante de coñecer a memoria da cidade é recorrela. Entón, fixemos varios roteiros. Un deles foi como un roteiro de Agnose, esa era a palabra do proxecto, pero en realidad do que, bueno, contactamos con varias asociacións antirracistas, migrantes, Eh, e persoas socializadas e fixemos ese percorrido con elas eh, nun espacio máis exclusivo para tamén recoller bueno, pues a súa percepción sobre a cidade a súa experiencia na cidade e eh, bueno, indagar un pouco sobre como elas percibían esta memoria se a coñecían, se coñecían máis ou menos e como eh, se a súa visión sobre a cidade pues, cambiara ou non E despois fixemos outros roteiros, xa como para público máis aberto E a verdad que, bueno, funcionaron bastante ben E xa eran bastante, bastante intereses Sobre todo porque había partes da, da cidade que non, bueno, que non se conhecía había, Hai como grandes nomes que máis ou menos xa asociando Que xa Ibarrié, que xa Iso de Aguarda Aquí o Marques dan Boaje Calitamente eh, mous unha rúa entón, bueno, cosas máis ou menos coñecidas, pero logo había moitos dispositivos infraestructuras, eh, nomes de rúas eh, grandes persoaxes eh, mesmo plazas e eh, outros elementos da propia cidade que non estaban tan asociados a esa memoria eh, entón, bueno os roteiros foron como bastante tiberon momentos bastante simbólicos e bastante fortes porque moita xente dicía ah, pero non sabía que esta casa era a do maior negreiro galego que tal entón, bueno, xera bastante impacto o, outro punto que interesa bastante era a aduana real a eh, aduana real eh, ubicase na actual, actual sú delegazón de goberno na, bueno, da a, calle, a Rúa Real e da a Mariña este edificio de Pedra que non sei se tibetxe que facer algún papel relacionado con iso e pues, eh, ali tamén se alberga a Oficina Estranxería Oxe entón, claro, a aduana real era ese dispositivo no, o que, que rexistraba as chegadas de navíos con todas as mercancías e nun no, no momento, bueno, nun no momento como se eso cambiara tanto, pero bueno, no que esas as persoas eran tamén mercancías eh, evidentemente tamén se registraban alí igual que o resto das mercancías entón, esa aduana tira como un papel moi ambiguo o eh, pues, típico sobornos a operarios, a funcionarios facías un pouco a vista grossa para, bueno, pois pues vale Eh, tiña un papel moi, moi, moi ambiguo nesta dinámica da trata especialmente a partir da abolición formal eh, ou aparente da esclavitude entón claro, que oxe este ali a oficina de extranjería con todo o que isto supón eh, para as persoas migrantes racializadas, pois pues, eh, era un momento de roteiro no que realmente nos dábamos conta de que, bueno que era impactante, porque que, o sea, está aquí, o sea, ese mesmo espacio por casualidade ou non casualidade sigue estando aí, segue sendo un dispositivo de violencia racial entón, bueno, pues eh, a verdad é que aprendimos moito sobre a nosa propia cidade e creo que conseguimos bueno, a un pouco a abrir un pouco máis a esa parte da memoria e... ui fai un pouco fai un pouco cosas raras mm. Bueno, deixo así, e total, como tampouco se vai a ver todo o texto, contóbulo. Eh, eh, Vou intentar seguir un pouco o percorrido da exposición, que sería bueno, pues a primeira parte tiñamos eh, como unha liña temporal explicando por que Coruña e por que Galicia tiña esa relevancia. Realmente, a final, son como 4 ou 5 fitos, que son eses documentos que pasei por aí, É dicir, no 1764, eh, Coluña pasa, habilítase como sede dos correos marítimos, entón, de unha maneira, entra nesa carreira colonial e comeza a ser un porto interesante. Ata entón, mm, sí que é certo que no século XVI, Coluña tiña un certo papel no mercado colonial, pero non destacaba demasiado. Pero a partir de ser sede dos correos marítimos, empeza a ser un porto interesante, a comezan a chegar moitos comerciantes, e, ademais, por a súa ubicación estratégica é es dicir, bueno, pois pues estaba moi cerca, do, estaba cerca do, eh, do Imperio Británico totalmente conectado co Atlántico o Imperio Portugués eh, relativamente cerca da, do continente africano eh, resultaba un punto bastante interesante e, sobre todo, porque non era un porto nada explotado entón, eh, de repente, se como un gran interés neste este porto e a habilitación dos corros marítimos facilitou, non? Despois, eh, un pouco máis tarde eh, en os setenta e oito Carlos, non sei se foi o terceiro ou o cuarto, xa de memoria, eh, vou me esquecendo algúns nomes. Eh abilitou o libre comercio coas Américas, ata entón, digamos que Sevilla eh, e Cádiz tiñan o monopolio do comercio con, con América, pero a partir deste momento abilitanse pois 27 portos eh, en toda América e 13 portos peninsulares, co cal de unha maneira empeza como a abrirse e a explotarse muitísimo máis o comercio colonial de novo Coruña sitúase outra vez como un porto interesante para facer este tipo de negocios un pouco máis adiante no 85 habilitase un consulado marítimo terrestre na Coruña que está ali na plaza de Pintor Seijo Rubio que é un, onde está o Museo de Belas Artes agora e no, un poquiño despois, no 78 eh, publicase a un decreto que permite comerciar libremente con persoas esclavizadas, é es dicir A, ata entón eh, a escravitude e a, a trata atlántica estaba en mans de, digamos, grandes navieras, empresas, eh, por convenios era un pouco un negocio pues, de, como de grandes potentados e a partir dese de momento, segundo o propio decreto calquera súbdito español, e o xero masculino e o de español era relevante decir, calquera súbdito español con suficientes medios poder, podía lanzar un navío Eh, secuestrar a personas africanas levadas ás colonias e facer negocio entón claro, iso, a partir deste decreto eh, a tratas atlántica e as expedicións desde todos os portos peninsulares pero particularmente desde Galicia foi o momento no que Galicia de repente despunta eh, comeza a ver moitísimas expedicións negreiras deste tipo entón bueno mmm, digamos que este é un pouco por que Coruña chega a ser relevante hai varios factores, porque hai outros portos peninsulares, pero o feito de que Coluña fuera un porto moi pouco explotado e Galicia sempre ten como ese bueno, ainda agora segue sendo como algo secundario un territorio bueno, como pouco relevante na dinámica eh, imperiabilidade española pois pues isto realmente era un pouco mesmo, dicir, de bueno, dice, ah, para que hai un porto, vaya, pois pues sí, resulta que isto tamén é noso. bueno, entón, empezou a chegar comerciantes catalanes eh, eh, de Euskadi, de moitos territorios españoles a explotar este porto dándose conta de que realmente tiñan unha posición moito máis estatística do que eles pensaban entón, bueno, eh, realmente o curioso é que Galicia despunta como potencia entre comiñas,, pero bueno, como potencia eh, escravista a partir de que eh, o Imperio Británico decide que hai que empezar a abolir a esclavitude. entón, eh, nese momento é cando Galicia se volve máis máis interesante, por que? precisamente por esa posición teóricamente secundaria era un territorio que lle importaba moi pouco ao Imperio, entón era un porto que permitía manter ese tipo de actividades porque estaba menos vixiado, non era como o Porto de Cádiz ou os portos de Cataluña e de País Vasco. Entón, bueno, aquí xongan moitas capas eh, xeopolíticas, non solamente está a capa de escravitude, senón esta a propia posicionalidade de Galicia con respecto ao Imperio, A propia posición de Galicia con respecto ao continente americano etcétera, todas esas capas se solapan para explicar un pouco por que de repente nesos 30-40 anos Galicia convertiu-se en pues, esa eh, bueno, como se for un orgullo pero, bueno, eh, explican un pouco por que nese momento precisamente, porque realmente a trata xa levaba acontecendo desde o século de bueno, e si rascamos un pouco, antes tamén pero formalmente todos entendemos que a partir da eh, do cubrimento de, de América eh, salta toda esta parte da trata entón eh, decía, vale, o Imperio Británico decide que bueno, pues que hai que obrir a escravitude, obliga a España a firmar un primeiro tratado evidentemente non eran porque foran pioneiros da humanidade, ni da ética, ni da moral sino porque realmente pretendían era que España deixara de destacar as súas potencias azucreiras e no comercio colonial. Era unha cuestión xa política, como sempre, igual que a día de hoxe. Non é que a Inglaterra lle preocupase especialmente que a trata fora imoral, sino que era unha ferramenta para intentar menguar o poderío do Imperio Español nese momento na industria azucreira, de cacao, tabaco e demais. Entón, obligáis a afirmar nese tratado hai unha cláusula importante que que só poden, que xa non poden traficar con persoas esclavizadas ao norte do Ecuador. Ese matiz é importante porque excluía a Porto Rico, Cuba e eh, todas as zonas do Caribe eso que, que eran precisamente as potencias azucreiras que lles interesaba desactivar a, a Inglaterra é interesante porque vemos claramente todos estes grandes tratados que ainda hoxe eh, eh, as veces presumimos deles en realidad non estaban motivados por un sentido de humanidade de, de decidir acabar con as clavitudes e non bueno, pues motivacións como pasan a día de hoxe todavía eh, con outras políticas globais motivados por intereses económicos e políticos e demais. Entón, bueno, isto un pouco como repaso así contexto de, eh, desta situación. Ah, bueno, decir que no, no ano 91, do século XVIII, se produza a revolución de Haití, e iso xerou moitísimo medo a, a que eso se contaxeara. Entón, son como varios factores que vez que están aí, pois pues como a finais do século XVIII, e que colocan a, a situación idónea para que eh, aconteza isto en Galicia aquí traía pues, estes eh, documentos que vos que mellor os vedes aí neste mapiña que teñamos explicabas un pouquiño este digamos, triángulo da escravitude para entender que non era algo unidireccional sino que Bueno, os barcos saían de dos portos galegos, bueno, de todos os portos peninsulares, pero neste caso falamos de Galicia. Eh, paraban principalmente nestes países que non no se ven, pero bueno, están como neste en, en este golfo, na zona de Senegal, Mauritânia, etc. e secuestraban persoas principalmente nese golfo. Eh, por eso os circuiliños son máis grandes. Despois levános aos cones ou varias rutas, segundo as datas, e só bueno, Luis Alonso Álvarez explica moito mellor e sería moi largo explicar, pero bueno, segundo a etapa pues, hai unha ruta máis eh, preferida que outra, ruta da plata, o Caribe, etc. Eh, o que importa aquí realmente é entender ese digamos, triángulo eh, das clavitudes. Eh, estas persoas eran desembarcadas eh, nas colonias eh, caribeñas, pois pues, Porto Rico, Cuba, Haití, algúnas tamén nos actuais Estados Unidos, Pero tamén había un retorno, e non era só un retorno de mercancía, sino que tamén algunhas persoas chegaban aquí. Por qué? Porque, bueno, principalmente para servir nos barcos, no traxecto de volta. Entón, algunhas das persoas que non eran vendidas nas sillas eh, volvían outra vez a travesía con rumbo a Galicia e outras porque se pasaban a incorporarse aos servicios domésticos da burguesía. Entón, eh, en aquel momento era, bueno, unha mostra de poder e de capacidade social e económica e de prestixo ter persoas escravas ao servicio doméstico entón, en todas as casas comerciais eh, que sobre todo estaban situadas na Rúa Real Coruñesa que era como unha especie de gran vía de, bueno, pues de representación social política e económica eh, estaban servidas e habitadas por persoas esclavizadas que bueno, fixeran este, este, este percorrido é moi difícil atopar pistas destas persoas, e hai rexistros pois aduaneiros, de notariais hai o arquivo notarial galeo que está ali na Coruña, na plaza de Galicia bueno, por detrás do do plazo de justiza e, arquiva moitísimos documentos de compra porque, sendo mercancías, quen resista as compra-vendas de mercancías? Os notarios iso, agora parece obvio, pero non nos tardamos un rato en darnos contar isto, foi Eh, preguntando no arquivo, porque como eles tiñan algúns documentos e de repente a arquiveira dixo nos, ¿sabes onde podes preguntar? nos notarios, que enresista todas as compraventas os notarios entón, ali, e efectivamente, o pasa que hai, xa nos desbordou porque eh, eh, guardan moitísima información nomes apelidos, etc que pasa que no momento no que nos saímos da compraventa perdemos o interese, pois as persoas, entón, hai algúns casos que sí que nos censos, por exemplo, se nomea eh, pois Tomás que evidentemente non era o seu nome de orixe, pero eh como Tomás Menéndez servía na casa eh, pues, escravo guineano, servía na casa de Juan Menéndez. E aparece citado así e a parte incluíase pois 13 anos, 20 anos, o que fora. E é a única información que tes. E despois a trazabilidade esa persoa, se foi liberada ou non, se morreu unha esclavitud ou non xa non sabemos nada máis porque non é importante esa persoa facía os recados da familia, movíase pola rúa real entraba nos comercios, facía a súa vida tiña fillos, casaba, se bautizaba os seus fillos pero apenas hai trazas de, de isto, intentamos como tamén bueno, recuperar ou encontrar esa parte da memoria, pero foi muitísimo máis difícil, en parte por, por tempo seguramente con moito tempo e máis recursos si que conseguiríamos pero non fomos eh, capaces de, de facelo. Por un lado, porque realmente o foco de investigación, o que queríamos era como colocar esas familias e esa trazabilidade da burguesía actual coa burguesía esclavista, pero en un momento da investigación tamén como que sentíamos a necesidade de eh, non esquecer eh, algúns nomes que iban aparecendo e non deixalos pues, eh, como mantelos no olvido. Entón, bueno, intentamos como facer un pouco tamén ese, eh, Rascar un pouquinho esas historias Si sí que atopamos Alguna información eh, pues, Por exemplo, na igreja de Santiago Que non sei se si, bueno, si conheceres A ir subindo pola, pola Porta Real eh, A igreja máis antiga de, de Coruña En esa igreja era tradicionalmente onde mayoritariamente se bautizaban se rebautizaban, bueno, non, se bautizaban as persoas escravizadas cando chegaban á cidade, entón a Eli eh, cambiaba ese nome normalmente eso se acontecerá antes porque non era a súa primeira compraventa normalmente chegaba un co apelido do anterior propietario entón eh, otorgaba o apelido pues, do actual propietario, cambiaba o nome polo que fora porque decidira o dono e, eh, bueno, pues quedaba registrado, entón ali tamén había documentación, pero ademais eh, con, con esta obligatoriedade de, de demostrar unha bueno, unha espiritualidade católica demostrada e incuestionable pues eh, tamén bautizaban ali os seus fillos e fillas cansaban ali, hai varios documentos de, de matrimonio pues, entre un home guineano e unha muller langola bueno, hai bastantes registros que nos empezan a dar algunhas pistas de eh, da vida destas persoas despois de chegada á cidade entón, bueno, neste mapa, bueno, teníamos como a cifra, porque moitas veces era bueno, pero non sería para tanto, seguro que foran algún dois, tres, quince barcos bueno, o total é que eh, pues entre 1800 de Azazete e 1860 foron 84 expedicións negreiras desde Galicia a maior parte certamente desde Coruña e Vigo tamén desde Ferrol, nesta atagua Creo, a se si se deben aquí fixei un pouco de zoom claro, como son distintos tamaños pois eso está facendo raros resaltei eh, onde se menciona as de ferrol eh, estas data, estos datos son os que ten moi, moi, moi traballados eh, Luis Alonso Árabe, sobre todo tamén na páxina de Slade Voyagers aparece bastante información pero os, eh, esto é un resume das súas tabuas, el ten pues, o ano, o nome do barco, porto de a porto de chegada, porto de portoafricano en que recababan as persoas esclavizadas número de persoas esclavizadas número de persoas que chegaban á travesía, tasa de mortalidade desas de persoas, nome do capitán nome do armador, é dicir, ten absolutamente todos esos datos en tabuas gigantescas. nos fixemos con un pouco un resumen porque senón era inabordable E quedábamos como o que máis nos interesaba Era o porto de saída de, de, de Galicia Que portos está, aparecen aí, Porto de chegada Número de persoas cautivas E número de persoas eh, superviventes. E a onde chegaban? Pues, a Santiago de Cuba A parte dos portos son a Habana Santiago de Cuba, Habana En o caso de Galicia Era principalmente a, a Cuba e Porto Rico Entón... Ay. Bueno, este famoso panel que é eh, totalmente ilexible eh, na web si sí que o podedes ver, eh entendei como facer algúns zooms. Aquí realmente, bueno, é es... sí, aínda máis ilexible para vos. Hai como varias manchas que poder... aquí se ven un pouquiño, esas eh, como medio manchas que realmente non estades percibindo. Aquí hai como 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 clans familiares Quedaban, quedaron eh, moitísimas familias sin explorar eh, nos eh, parámonos nas que tiñamos máis documentación e tamén nos apelidos que máis resoan na memoria da cidade de Coluñesa pues, eh, apelidos como Barrié, apelidos como eh, de la Maza que agora son o mesmo apelido, Barrié de la Maza Pastor eh, que si, sí, eh, eh, a familia da, do Banco Pastor, emparentados cos Barrié, Galcerán que tamén é, é Pedro Galcerán Finet é, Ferrolano, neste caso, e tamén Xerou está, digamos, como nas, nos antecedentes do clan familiar dos, dos Bastor, esa como primeira manchada aí arriba. Despois, a Osmeréndez Fortes, a Adaliz, Marcial de Adaliz ten varias, eh, varios honores na Coruña, e, por suposto, Goicuría da Guarda, que da Guarda é como das figuras máis apreciadas e queridas na cidade da Coruña con a súa filantropía, bueno, está como moi conectado e é unha personaxe bastante, bueno, agora empeza a ser discutida, pero aínda así molesta moito, moito, moito falar mal de Eusebio da Guarda na Coruña. E, de feito, hai como, bueno, como se si for unha pelea de galos destas de rap, de artigos na, pues, en Praza e en outros periódicos de, pues, Luís Alonso Álvarez publicando datos eh, exhaustivos e documentación de, Bueno é pues todo o que hai, é dicir, aquí aparece hai un documento no que aparece eh, non é literalmente aparece da guarda, como E punto da guarda que parece o de M. Rajoy e é como armador o sea, como promotor dunha expedición negreira, Esa é unha prova unha das máis palpables de que é eh, e aínda así sigue se discutindo Pues que realmente el fora escravista, que, bueno, simplemente se casou con Modesta, pero, bueno, non sabía nada de súa señora, de típicas historias de... Molesta moito, moito, cuestionar a memoria de Eusolio de Aguarda. E, pues, a mollosa hai outro artigo, pues, a semana seguinte, eh, pues, na Voz ou un periódico, dicindo, non, non, Eusolio de Aguarda, unha figura insigne, tal, tal, tal. Hai como esa rifirrafe constante e, bueno, o sea, é curioso porque costa nos moito eh, mirarnos a ese espello. Nos ultranos... Eh, bueno, molesto e eso está ben, é normal e, bueno, pues, é algo que temos que afrontar pero bueno, eh, o que choca máis é que aparece tantísima resistencia a assumir esta parte da memoria entón, bueno, cando empezamos a facer esta árvore realmente eh, empezamos como, como un encaixe de bolillos empezamos a ver unhas relacións endogámicas inmensas como se si fueran casas reais eh, emparentaban entre elas por exemplo, pois pues a familia Barrié Que, bueno, o patriarca Barrié foi un dos maiores esclavistas de Galicia E un importante esclavista a nivel eh, do Estado Español E, eh, bueno, despois Barrié, pois, podemos ir a trazabilidade do apelido Ata Barrié de la Maza eh, Barrié emparentou con Pastor, emparentou con de la Maza E despois a última figura, digamos, máis relevante de, de Barrie Pois está entre Barrié de la Maza Que, bueno, pois, non continuou un pouco pois a saga familiar e a, a súa relación co, co poder sendo un grande servidor do franquismo entre outras moitas cousas e de ahí podíamos unha parte que quedou a medio facer na investigación foi eh, eu quería que esta árbore por debaixo tivera todos os logos de empresas que xurden daqui pero quedou a medias entón non podemos expor pues, pero aquí aparecen pois pues, bueno, Astano, Fenosa, eh, Trambias da Coruña, etc. O pastor, por suposto, eh, casi toda a banca galega xurde destas familias, porque unha parte do seu negocio eh, en realidad non é tan distinto á actualidade. Es decir, estas familias, se pues, si Barría estaba especializado en navieras, o eh, pastor estaba especializado na financiación da banca, Eh, e outro estaba especializado pois, en aseguradoras, por exemplo e outro estaba colocado no concello e outro na aduana e outro no consulado e, claro, isto realmente non difire moito da dinámica actual do, do poder social económico e político pero claro, eh, cando vas vendo e empezas a buscar nomes de alcaldes e resulta que descubres que todas estas familias foron alcaldes bueno, todas familias, todos os grandes patriarcas e descendencias é eh, a práctica totalidade eu pensaba que era algo máis anecdótico e empezamos a buscar e realmente a práctica totalidade destas de familias eh, foron ou ben residores ou alcaldes ou concelleiros ou... e claro, non é casualidade, no fondo era como que nos sorprendíamos e non porque dixeron, claro, lógico, pero como non o sabíamos dixeron, claro, este alcalde é este é fillo de tal ou é sei, cuñado de cual e isto un pouco pues, como as Kardashian dixeron como pues, todos estes clans están totalmente imbricados na vida social política económica da cidade E, e en todas as institucións tamén hai familias bastante numerosas de varias xeracións entón, pois, o que decía antes, ubicábanse na aduana no consulado, no concello en todos os puntos importantes de... e despois tamén na industria por suposto pois, eh, a fábrica de tabacos eh, pois, as primeiras fábricas importantes da cidade da Coruña eh, os tranvías, o ferrocarril e eh a bancas e todos, eh, todos os símbolos do progreso da Ciudad da Coruña e poderíamos estendelo a Galicia, proceden daqui. Entón, é algo bastante importante a ter en conta. Non é exclusivo, evidentemente, hai outras iniciativas e demais, pero os inxentes beneficios xerados a través da Trata Atlántica Eh, supuxeron para eh, Galicia un enorme crecemento se si colocamos as datas os números dan e na cidade de Coruña concretamente pues, todo o crecemento do Porto o primeiro en Sánchez eh, foi promovido fundamentalmente con estas fortunas porque por suposto tamén invertía en capital inmobiliario que é algo tamén que, se, que podemos atopar hoxe en día eh, entón por exemplo outro Eh, familia ferrolana insigne que sería González Valerio que de, tamén est estaba na Coruña e foi o principal promotor do, de San Sánchez Coruñes a él non o, tenem, non o temos digamos como etiquetado como escravista pero bueno, si sí que era un grande comerciante colonial e eh, bueno nos tínhamos como alguna sospeita de que algo, unha relación debería de ter, porque bueno Pero realmente nos fomos, nese sentido, bastante rigurosas. Por exemplo, neste mapa que non se ve, <ríe> eh, hai unhas banderiñas vermellas que indican cando, hai, cando nos, ao menos, atopamos fontes mm, veraces e cidadignas de, mm, de que estas persoas de, fletaron navieros, eh, bueno, mm, barcos negreiros. Evidentemente, claro, se si esas persoas ou esos tres ou cuatro irmáns fan fortuna, Eh, podemos entender que o resto da familia se beneficia esa fortuna pero aí, eh, digamos, tivemos a, a cautela para evitar eh, pues, que nos chamasen pouco rigurosas e non sei que de non colocar esa banderinha vermella. digo, bueno, pois pues, como non sabemos ou non topamos unha referencia explícita de que estas persoas fletaran navíos negreiros pois pues, non, lle colocamos a banderinha Pero todo o mundo pode entender, eh, vendo árbore, que, bueno, pues, evidentemente, pues, a familia pastor se si fixo fortuna eh, a través dos ingenios escravistas na, en Cuba e, ademais, con compañías naveiras escravistas, enténdese que a fortuna familiar non vendo o emprendimento, a capacidade de negocios si e o ingenio de, como traballadores. Enténdese que ven de onde ven. Então, bueno, Este panel bueno, dimonos conta que foi un dos que máis interés xerou tamén por eso intentamos ser todo rigorosas que o puidemos e non incluimos cousas que non puidiéramos demostrar cun documento que no fondo non importa porque pues, acabo de contar a Luis Anxo que bueno, dificilmente se pode contestar porque ten documentación de casi todo e a máis unha persoa moi respetada no mundo académico é dicir, bueno, é difícil cuestionarlle o rigor investigador e ainda así eh, sempre está en disputa entón, bueno, asumíamos que eso podía pasar pero, digamos, non queríamos que se perdera eh, a noción do de, de, de importante desta memoria por discutir se si, eh, me engano realmente fretou ou non fretou esa barca entón, de, ou por decir, non, pero que se si non fretou o barco non o pode chamar escravista. Bueno, non quero debatir algo sobre isto me interesa moito máis centrarme nesta parte entón por eso tamén optamos por esa ese formato un pouco máis cauto porque senón a primeira intuición era eh, meter a toda a familia no mesmo, no mesmo saco e tamén pues, as primeiras fábricas de cacao fábrica de tabacos e a todo o mundo pero claro, eso dimos conta que bueno, pues al final podía perxudicar máis a, a vocación do proxecto que, que outra cousa aquí intentei facer algo de zoom e empezaba a verse algo que comentaba das bandeiras Esta familia Galcerán eh, O que vos decía, descendentes de, de Pedro Galcerán Finet Que é unha familia ferrolana Intentei eh, Bueno, excepto que a investigación Se focalizou moito na Coruña Pero como a Coruña e a Ferrol Al final estaban totalmente conectadas Había moitísimas familias de Coruña Fando negocios en Ferrol e viceversa Entón, hai moitas estas familias que si sí que teñen orixen ferrolá Que despois traduxeron eh, Negocios aquí, igual que a Betanzos E a outras zonas da a non evidentemente isto non, non se quedaba nas fronteiras da eh, metropolitanas de Coruña. Bueno, este é como un pouco de zoom na no clan Menéndez Fuertes e eh Goycuri da Guarda. Era bastante complicado eso, como situalos a todos porque como emparentaban entre eles, distintas das xeracións, eh, había segundos matrimonios porque había, bueno, pues unha mortalidade elevada e era bastante encaixar todo isto foi bastante difícil por iso hai este panel tan tan, tan denso e tan complicado eh, aquí recopilé alguns dos nomes A ver. Bueno, non quero ir para onde quero ir bueno, non pasa nada Alguns dos nomes que fomos atopando de, de ferones insignes esclavistas, ta por posta familia Plamonge, que non é solamente o Ramón Plaimoje, sino que está eh, os seus irmáns, Aquilino, José Plan, Arciso, José Francisco Félix Plá, dicen varias persoas do clan familiar. Eh, participaba en o negocio eh, no, tamén normal e pasaba tamén neses outros clans que aparecen na árbore eh, Julián Vicente de Ribeiro comerciante eh, Ferrolán tamén facendo negocios con Barrié e con o propio Marqués Dan Boájer este Pedro Galcerán Finet eh, a casa comercial Galcerán Riba e Cía vedes que o a parido Galcerán empeza a repetirse tamén Na Coruña tamén pasa, eh, ten bastante Importancia. e despois a familia González Valerio e eh, González Maroto que eran bueno, pois pues eso, chegou a ser unha das principais fortunas de Coruña eh, dicíase de que teña máis de 15 edificios hai como varias anécdotas incluso hai unha non sei sé si se é verídica ou non, de que o rei escribiu unha carta a Fernando González Valerio dicindo que non podía comprar máis cousas porque non tenía máis propiedades que o propio rei en Galicia e que non podía ser porque, bueno Non sei se é verdade ou é anécdota, pero, bueno, certo é certo que esta familia tiña a fama de ser como a, máis, eh, a que máis propiedades inmobiliarias en forma de terreos, casas e vendas, etc., tiña na, na, zona de, na zona, toda a zona de Coruña e Ferrol. Bueno, este, o Pedro Galcena de era, que a fincou en, en Mugardos, pois eh, comezou un pouco nesta zona os seus negocios, Eh, Del non temos, digamos, non pudemos demostrar que realmente el fora eh, promotor de eh, barcos negreiros Pero sí que a súa descendencia empezou xa a participar Todas estas liñas que se ven sair así disparadas das personaxes son relacións comerciais ou familiares E eh, digamos que na terceira xeración encontramos a Pastor entón, eh, bueno, alguna das eh, sobriñas casou con, con Pastor Taxonera, que é como digamos, o xerme do posterior Banco Pastor, que a súa vez emparentou un cos que como todo moi esto ten moita chicha daría para falar un montón de tempo esto que vos contaba da, da Igrexa de Santiago unha parte da exposición, ao final eh, eh, bueno, colocamos os, os nomes de persoas esclavizadas que fomos encontrando Eh, co símbolo este de, bueno, unha das, unha das moito símbolos que utilizaban para marcarlos bueno, Como se fueran gandos, marcadores que utilizaban para, para identificalos eh, Non sei se na cidade de Ferrol tamén pasaba isto Na cidade de Coruña era moi habitual que o posto de glarinero municipal Que mencionaba ao principio, fora desempeñado por esclavos libertos Eso tamén pasaba en Lugo, eh, sabe se que en Monforte e en noutros sitios de Galicia tamén, non sei sé si se no caso de Foro tamén pasou o mesmo. Eh, a verdade que non, bueno, non queremos eh, pero alí sí si que hai eh, unha tradición bastante longa de que aconteza isto. Entón, por exemplo, pois pues este Benito Palermo de Queirós que pasei por aí esa carta de liberdade, pois pues foi clareiro municipal, eh, foi nombrado en 1804 él eh, sucedeu, pois pues, creo que era a Juan Rial, que a súa vez sucedeu a Manuel de Lisboa, que a súa vez sucedeu a outro esclavo liberto era un posto que en realidad eh, estaba bastante ben eh, pagado, era un posto bastante apreciado precisamente porque está pagado estaba ben pagado, e ademais tiña Certo componente de representatividade na cidade Entón, acceder a ser clarinero municipal Supuña moitas cousas para, para eles E non era nada fácil Normalmente eran nomeamentos un pouco Tienes pois, bueno, pois, que demostrarse un eh, Grandísimo cidadán e, e sobre todo que te coñecera Alguén do Concello, algún residor Etc E pois, no caso de Benito, consérvase Esta documentación súa, por pois eso tamén A personaxe máis coñecida. Eh, bueno, naquela altura, o Concello de Coruña estaba na plaza de Azcárraga, non na actual plaza de María Pita. Eh, foi un concello que itinerou bastantes ubicacións, e especialmente no século XVIII e XIX, moveuse en varios puntos e durante bastantes décadas estivo na, na actual plaza de Azcárraga, que Non sei se se conhecedes esta plaza que está un pouco máis arriba de María Pita, eh, rodeada de árboles, bastante bonita, e ali é onde estábamos os clarineros. Entón, eh, bueno, pues esa documentación, a topala, eh, bueno, poder, como telan nas mans, foi bastante impactante Primeiro, pola facilidade coa que non a deixaron, porque bueno, podía haber de comer un bocadillo e non tire... o sea, que, Parecen documentos demasiado valiosos, tendo en conta a pouca documentación que hai sobre as persoas escravizadas como para que non la deixen a calquera. Aí realmente fuon alí, pedin vela e trouxeron, punto. E doutokeina coas miñas mans e realmente son, pues esos papéis moi moi finiños, moi desgastados, porque enriba outra dinámica que non sonará a actualidade. Claro, pues, este señor Benito, que por suposto non se chamou así, non, o, non me quedo o seu pai a súa nai. Eh, tiña que levar a súa carta de liberdade o documento de do compraventa e un documento con un de certificado de boa conducta como o do franquismo, algo parecido a eso constantemente enriba por eso tamén está o papel tan dañado e tan manoseado eh, porque podían ser parados e eh, requeridos esa documentación para acceder a este posto, por suposto, precisaban pero para acceder ao Concello precisaban ensinar esta documentación a diario Eh, calquera día na rúa facendo a súa vida podíanlle obligar a enseñar esta documentación para demostrar que eran esclavos libertos e non eh, simplemente esclavos esta dinámica requerir documentación de parar as persoas eh, racializadas ou homens ou mulleres negros Pues, realmente vemos que napoambiu tanto a día de hoxe, Cira, hoxe teñen que levar consigo pues, algún tipo de documentación, se si non teñen DNI, neiten que levar pois pues, o nie ou calquer papeliño padrón algo que lle sirva para non acabar pues, en lonzas ou en calquera comisaría de policía. Bueno pues este benito tamén tiña que facer isto imagino que aínda con máis intensidade, porque non contexto no que algúns das eh, eh, coñecidos seus ou amigos ou parentes seguían sendo persoas esclavizadas, entendo que a violencia nas ruas sería todavía maior e a marcase sería máis intensa. Entón, claro, poder ter ese documento que este señor levou nos seus petos durante os anos que vivo como libre era moi impactante e a mí me sorprende moito que, bueno, pues que simplemente nos deixaran coller e, e, e sacarle fotos e manosealo e, claro, non, non pudimos eh, levar a exposición eh, bueno, porque teñamos que fazer varios requerimentos e demais pero bueno, sorprende moito ás veces a facilidade coa que hacedes argumentos que, desde o punto de vista, son tremendamente valiosos precisamente pola súa escasez Ton... Bueno, outra parte do eh, bueno, xa por último que non sei xa te encantarte o polvo falando non me di mirar os honros bastante, seguro bueno, digamos, a exposición pechaba a tiñamos unha parte de cartografía que por aquí onde está? bueno, non a está na web que aí nos eh, a cartografía encargouse sobre todo ya o carro de Erosfera que igual unha de vos o coñece eh, de volcar digamos todos os datos que fomos depurando entón na web está pues, eh, esta cartografía de Coruña na que podedes ir bueno, pinchando en, en todos os elementos que hai e hai pues, unha recopilación de fotos antigas este o antigo peirado de ferro e a imaxe actual e un pouco da historia e, por suposto, as fontes de onde sacamos parte da información entón, bueno, pues eh, hai categorías, equipamentos son todos os dispositivos pezas urbanas, infraestructuras e demais que teñen algunha relación coa trata escravista ven porque foran dispositivos eh, administrativos do momento, como a aduana real, por exemplo o consulado ou eh, os correos marítimos ven porque eran as casas comerciais que son estas amarillas as casas comerciais destas dos eh, principais negreiros coluñeses, as súas casas propias, persoais, que tamén fomos atopando eh, ou bueno, nomes de rúas ou monumentos por exemplo entón, bueno, pues este a, unha rúa nomeada con alcalde eh, José Mastexi de Almau, que é outro dos clans familiares, avenida Barriera de la Maza bueno se si te des eh, ganas e tempo pues, tamén dá para perder bastante rato isto que vos dixía da Praza de Azcárraga isto é a María Pita actual e o Concello en aquel momento estivo pois, pues, por exemplo nestas tres ubicacións eh, esa icona verde que ten como un regaliño son obras de filantropía financiadas por estas personas escravistas Por eso Osobia Guarda é tan querido na cidade Porque solamente nos chega A súa grande filantropía eh, Osobia Guarda financiou bueno, pues Esta escultura aquí a Fonte do Deseo Que hai na Praza de Azcárraga Financiou o antigo mercado da Praça de Lugo As escolas da Guarda que están na Praça de Pontevedra O Instituto e a Escola eh, Financiou a restauración da Iglesia de San Andrés E poderíamos seguir Invertiu unha parte importante da súa fortuna E da fortuna da súa muller Eh, en obras de filantropía e iso é un pouco que nos chega ata aquí, chega a memoria o que non nos conta onde xa memoria é de onde procedía eh, toda esa fortuna e sobre todo de onde procedía esa filantropía era un amor pola cidade era realmente un espírito filantrópico ou ten máis que ver con que en 1839, en 1816 publicou unha, unha das moitas bulas que se o Vaticano condeando calquera persoa que esclavizara outras persoas Eh, realmente, como sempre eh, A Igreja Católica e o Vaticano Tivo un papel tremendamente ambiguo E moi interesado con estas escravitudes Según como lle interesase Ou como lle dera un pouco aire pues, Manifestabase en contra tibiamente Ou a favor, ou non dicía nada Ou, perfil, ou así. perfil eh, Un pouco que vemos aínda A día de hoxe pues, con Palestina E con outros moitos Xenocidios eh, ou crimes violentos Naciais que vemos E pues, nesta historia pues, un pouco mesmo Pero Gregorio de Azaseis, en 1839, que xa había certo consenso de rematar dunha vez por todas con esta esclavitude publicou unha última, eh, bueno, non última, pero bueno, unha última bula moito máis mm, seria e máis directa que as anteriores que, que saían do Vaticano, dicindo que calquera persoa que esclavizara a outra persoa, fora quen fora e procedera onde procedera, eh, digamos que... Bueno, a mensaxe directa era pois, que iba directo ao inferno e que, ademais, podía ser descomulgado eh, bueno, mm, digamos despreciado, desiliado da sociedade, etc. Entón, eh, moitas destas familias que eran eh, grandes eh, católicas e ferventes crentes, pois mm, colleron un pouco de medo con esta bula e dixeron bueno, por se acaso, isto é verdade, vamos a intentar limpar un pouco a nosa imaxe e compensar Eh, o suposto daño que pudera ter causado con esto de, de terme dedicado a, a tratadas atlánticas entón empezaron a invertir unha parte das súas fortunas nas cidades nas que residían ou nas que traballaban e ao caso do Sevedaguarda o caso de, eh, bueno, mesmo seguramente do Maques de Amboaje dicir, todas, estas, todas estas familias tiñan unha parte de filantropía que supoño que non sonará agora a outras persoaxes tamén e xa filantropía e que son moi valorados por ela, por eso, pero ninguén se pregunta por qué esa filantropía e, sobre todo, de onde proceda a súa fortuna e por que pode permitirse o uso de donar miles de millóns e cosas así. Bueno, pues aquí pasaba un pouco mesmo. Eh, a partir desta de bula, pues empezou todas estas obras, teñen, están un pouco datadas a partir deste de momento, na maioria delas. Então, de novo, pois pues igual que os decretos que firmamos con, con Inglaterra para obligarnos a abolía a escravitude, a pesar de que España nos resistíamos moito a abolila pois pues, tampouco estaban motivados por unha sentimento de humanidade e de, de, de moral, sino bueno, pois pues, por outras cousas pois pues, a filantropía pasou un pouco mesmo e eh, entón bueno, pois pues, eh, Eusobio Aguarda, pois pues, é eh, unha destas unha das, eh, das moitas figuras o pasa que Eusobio Aguarda é vale tan querido na Coruña que como que parece que foi o único que fixou isto e non é o caso e Na bueno, o último que vos traíara como bueno, con eh, persistencias colonias no maxiario colectivo, que era un pouco na exposición convertí en un panel no que colocábamos extractos de documentos de compraventa, de comentarios de rexistrados de armadores e eh, esclavistas coñecidos, con comentarios mensaxes pues, eh, recibidos, poisis pues, no caso de afroegagas, por exemplo ou eh, mensaxes de políticos como Rocío de Mer e outros para ver un pouco que por se si alguén teña tentación ou sair da exposición de pensar, bueno, isto xa pasou non estivo ben, pero xa está non? Entón, e, e bueno, un pouco para dar que pensar e decir bueno, pues, eh, as prácticas poden ser distintas que non sei se si diría tanto porque non hai máis que mirar un pouco pues, o que está pasando e máis agora e nos últimos anos Eh, pero bueno, eh, creo que as eh, dinámicas siguen un pouco aí persistindo e despois a última eh, cousa, pois pues, eran como narrativas que, que transforman que bueno, pois pues, eh, introduxemos a varias persoas eh, afrodescendentes que traballan a veces non de forma explícita pero si sí traballan coa cuestión da escravitude desde varios ámbitos, desde as artes eh, performas artísticas Eh, a poesía, a literatura, a ensayo, a investigación académica, eh, etc. Entón, bueno, son, era só unha recuperación en concreto en Mayeli Villalba eh, tamén tiñamos unha peza de vídeo eh, na exposición que estaba eh, reproducida así como en bucle e na naquela falaba pues, desta cuestión a través do cabelo eh, Entón, ela despazose coa súa anai ao porto ao que sabía que chegaran as súas ancestras e entón nesa praia pois, eh, coa sonai eh, peinando eh, o cabelo afro pois, falaba do impacto da esclavitud e desa memoria e a, falaba través do cabelo entón, bueno mm, esto é un pouco o percorrido da exposición decirvos que a exposición se vai a inaugurar na normal, en Coruña na, o 24 de abril e que vai estar bastante máis tempo que estuvo no Mucit vai a estar a setembro Então a intención, bueno, é que este máis pausada, que permita que mm, xente que es, non chegou a vela, pois pues que tal aportar algunhas cousas máis que fomos aprendendo, eh mellorar cousas que non estaban tan no, na outra exposición, porque bueno, para eso tamén nos sirve todo isto, para aprender e mellorar as cousas que podemos mellorar. E faremos unha visita guiada, bueno, estáis totalmente convidadas a a, a ir a parar frente á árvore gigante dos metros trinta de xenea lógica, le de gafas porque <ríe> eh, eh, outro pequeno erro que cometimos en meter demasiada densidade en ese panel e iso que, que quedaron tantas familias fora que ainda así parecía que era pequena, pero cando outros, cando nos imprenta e chegou claro, aparte, como teníamos os medios que tiñamos, todo chegou a nosa casa, entón, chegamos así, chegou a furgoneta de reparto e eu, hostia, e agora como subo esto? Porque, claro, o lóxico o inteligente, alguén, digamos, verdadeiras comisarias de exposición, eh, organizarían a chegada do material ao propio museo, que seria o lóxico Pero bueno, como... Bueno, pues eh, estamos aprendendo e isto xa nos vou a pasar, pois pues, eh, como fomos un pouco tarde con todo, fomos enviando a imprenta segun íamos sacando cousas, porque chegábamos, estaba tarde. tarde. Então claro, digo, a onde mandamos? Bueno, pois pues a casa. <risa> Cando empezaron a chegar os paneis, o primeiro de 1,50 ainda bueno, pero chegou un momento no que o noso salón se convertiu pues, en unha especie de sa exposición con caixas gigantes e o panel este de árbore eh, foi complicado de subir polas escaleiras entón, bueno, cosas, detalles anecdóticos dos que tamén aprendemos pero bueno, ahora ali no Múnzit para que eh, bueno mm, o podades ver e a intención era ampliálo porque feito eh, unhas conversas con Luis Alonso pois pues eh, era algo que tiña pendente facer, enviámoslo Porque dixo, dicho, jo, pues son es que non facero, pero nunca me podo sentar de verdad a depurar e a a poner, pues que tedes, ahora siga sí, a partir de ahí, porque faltan moitas aínda. E estaba moi contento porque el tiña moitas ganas de facer esa árbore porque el tiña información, pero claro, non, pues, non se puxera a a a facer a árbole. Entón cal claro, mandello para que en o revisara, di: "Bueno, se si ves algo que non este ben, pues eh, avísanos." e tamén para que sobre ese sal continuara bueno, pues antes algo feito e a partir de aí estaba moi contento co, eh, co tema da, da árbol que era como algo que tiña ganas de, de, de facer entón, bueno, nada, gracias polo convite de novo, estáis totalmente convidadas a inauguración do 24 de abril vamos a contar tamén para venen a bueno, Kini Martínez e as unhas eh, tamboreiras de Barcelona a facer unha pequena performance na, na, na inauguración unha para tamén un carácter máis novedoso, por aportar algo novo que non se xa, ah, oh, podes inaugurar o mesmo ben. Eh, e tamén porque elas traballan moito desde a memoria e a música entón, bueno, parecía nos interesante convidarlas e nada, non me alargo máis gracias por, por escoitarme e, e por vir aquí e animos a enfrentarvos a árbore. <risa> Hola, boa, boa, eu quería preguntar a ver, Solo está desfacendo o escravismo Dendo o punto de vista do, Da negritude no? Non falamos de, esclavi, de outros modelos de escravismo Por exemplo, sabemos que nesta cidade Houve outros modelos de escravismo Eh, principalmente eh, a coroa eh trouxo má de obra esclava para facer eh, os arsenais e a e o, e a maestranza, no? sí, E aquí houve presos e xitanos e tamén houve eh, escravos negros tamén, non? Porque eh a, que a coroa española non poseía escravos directamente, porque non nos mercaba eh, os barcos piratas apresados que se si tiñan escravos eran postos a disposición da coroa como escravos, non como persoas libres, non? E moitos acababan en ferrol igual que acababan en outros departamentos marítimos, nos tres departamentos marítimos había escravos non traballando na construcción deles eso, eh, aquí por exemplo hai documentación, non? non o que o xeo, eh, o Museo Naval foi a, a cárcere de, de escravos e ali hai documentación, bueno non está aquí está en Madrid, evidentemente Eh, hai documentación de que os escravos se moven eh, a coroa os está movendo e os, os move en todo, en todo o imperio no? eh, digamos, non está eh, solamente aquí en Ferrol sino que, si, quizá como castigo eh, os escravos que non se portan ben que non son vos traballadores porque aquí hai bastante unha doctrina como moi de rentabilidade eh, se si non se portan ben os esos escravos, pois poden ser enviados ás eh, eh, eh, digamos os departamentos eh, do Caribe, que eran as condicións moitísimo peores, incluso á Filipinas entón, entón, aí o Estado sí que ten escravos á eh, súa disposición non? eso non entra aí, Coruña non é precisamente non ten ese problema, non? seguramente que si rascamos un pouco si sí. de feito eh, soubemos que por exemplo, dos clarineiros municipais que Monforte comprou es profeso un escravo para ter un seu clarineiro o sea, que, es decir, estaba tan de moda ter un clarineiro municipal escravo que comprou un non é que vou liberar un escravo senón vou comprar un para telo e despois lugo pedillo prestado es decir, bueno, este tipo de, de, de historias e que fomos atopándoas e despois se eh, Claro, o inicio do proxecto era precisamente ese. Eu estaba moi interesado eu, na, na minha tese doctoral nas investigacións que fixen despois traballei co, co, bueno, coas políticas de segregación e coas expulsións e coas colonialidades territorial sobre a poboación xitana galega. Entón, claro, tía moito interese en traducir eso a unha pegada territorial. De decir, bueno, vale, esto, todo isto deixou unha, unha memoria aquí. Ia máis coñecía o caso de Ferrol e eh, e o que dis de claramente pois as eh, familias sirianas que mandaron aquí a construir eh, o bueno, porto e demais non eran de aquí, dizer, eh, unha das medidas era precisamente desplazar as cousas pois, de Andalucías onde fora as muller por un lado, os homes por outro, os nenos por outro, totalmente eh, dispersadas familias que é unha práctica que salvando as distancias operativas, pero que sigue operando nas lógicas das políticas sociais coas familias chitanas separar as familias chitanas igual que se sigue separando as familias migrantes, entón, bueno esta lógica de romper as redes eh, socio das das persoas que queres castigar sigue estando operativa e claro, nese momento tamén evidentemente. entón, o sabía Digamos, das eh, das personas y tal, sí que tiñan conhece, conhecemente, aparte hai máis bibliografía e hai limba máis estudio, suponho que tamén relacionado con esas investigacións anteriores pero non teño nada investigado pois, outro tipo de esclavitudes que tamén aparecerían por aquí, pues pois, eso de a mellor presos, incluso presos políticos ou bueno, que se que acababan un pouco compartindo un, unha parte do destino pero aí sí que xa non sei asumo que si sí, sei que pues Algunhas cousas que lees que van nesa liña Pero non sei nin en que proporción, ni en que xa son os movimentos e, O xa, conhezo máis o caso Pois eso, das eh, Redadas antixitanas E de todas estas cuestións E despois nesta, neste proxecto Si que nos focalizamos porque non, demos, eh, honestamente, porque non demos para máis Apareceu tanta información sobre esto Que non ampliamos máis pero, eh, A idea orixinal era esa O sea, de feito, pues, eh, como vos decía foi un proxecto que enviei a varios sitios eh, como unha liña de investigación que quero desenvolver e, e claro, aquí eh, como que decía, como que consigues algo, entón queres metelo como era un proxecto de cinco anos e quixen, quixen metelo aquí un, en seis meses de investigación é imposible, con dúas persoas eh, entón focalizámonos moito, moito, moito nese aspecto en concreto pero insistindo moito en que non é o único, ni muitísimo menos. E pe... si o, o título de A pegada colonial hacia da Coruña dá moito que que falar e moitas capas hai metidas. E outra pregunta, é, claro, como todas estas familias son eh é... de algunha forma é, é, familias que non son orixinas desde Coruña estamos vendo apelidos franceses, apelidos cataláns igual que aquí en Ferrol isto eh, eh, esto quere indicar que teñan un capital eh, detrás que os abastecía ¿no? para, estas, para estas empresas ¿no? eh, eh, todos sabemos que de algún sitio tiñan que vir e entón isto está relacionado tan eh, concretamente nuns períodos de tempo tan tan especificos como, eh, como son estas reales células para para os consulados, etc. Eh, si en algún momento pensaxedes que isto era un diseño feito e que non era simplemente eh, un diseño estatal, digamos, un diseño do, do imperio para eh, provocar este, este, este tipo de movimentos económicos e non, non eran unha casualidade que Coruña eh, xurdira como un novo porto negreiro que for algo máis eh, planificado. Digamos, claro, igual desde... que planificado foi, pois por exemplo, ou, eh, a prisión de Citanos ou planificado foi sí, que sí. é o misma, é a mesma data na que eh pois, se crean os departamentos marítimos e a mesma data son as mismas datas en que mm, pois eh, eh, os coutos reais eh, deciden eh, secuestrar a madeira de carballo de, todo, eh, de toda a costa, de todas as costas, eh, eh, etc. No? Eh, a corona eh, ten aí un papel eh, fundamental esas reformas borbónicas que sucesivamente van aplicando eh, para eh de algunha forma eh, facer como esa, esa ideoloxía ilustrada de ser productivos uh -huh. ¿no? Si, sí, eu penso que o sea, seguramente si sí, o sea, eu duvido sempre moi todas as casualidades nestas cousas e a parte que as datas encaixan tamén bueno, eu un pouco e sobre todo porque si sí que hai outros antecedentes non son historiador entón non domino o tema, pero Eh, hai outros momentos nos que cando en Galicia comezaba a despuntar, non sei, unha burguesía incipiente, de repente, ou oh, casualidade pasa algo que nos coloca no no nos lugar na nosa pobreza esencial e todas estas historias e, pues, a mi hora aquí tamén hai cosas hay, si, digamos, si alzamos un pouco a mirada e facemos un pouco de zoom pues, eh, penso que sí si que todas estas cousas non son simplemente casualidades porque hai varias capas aquí unha é eh, pues, eh, a dinámica de que Galicia é un territorio secundarizado e demais, entón, bueno, tamén era un porto pouco explotado pero tamén Eh, por que neste momento precisamente me, que estaba pasando en Galicia para que neste momento tantas comerciantes catalanes eh, no País Vasco e demáis, por que deciden colocar o consulado marítimo terrestre aquí en Coruña e non, non sei, en Vigo ou, ou pasar de Galicia como tenden a facer Bueno, pues, eh, esas preguntas aparecen entón, bueno, a mi non me parece que sea bueno, porque si sí, no ahí que haber una, si vemos a, a foto completa seguramente eh, eh, pues estuviera pasando algo en Galicia en ese momento que interesaba bastante desactivar por eh, porque al final eh, é certo que esos grandes nomes non son familias originarias de Galicia que despois sí si que, por suposto, participaron familias galegas, hai apellidos galegos de armadores, de tal, pero eses grandes nomes, esos sones patriarcas, eh, pues sí, Barrier, eh, de orixe francés, eh, Galcerán, de orixe eh, catalán, hai moitísimos, hai varios estudios de de, feito de estirpes catalanas chegando a Galicia, entón, bueno, a mí no me parece, o sea, me parece como algo, pero eso non investigamos, eh, pero eso, estou ahora pensando en voz alta, pero preguntas que nos fixemos nos mesmas e non, porque neste momento sería coincidiría todo isto así de repente Galicia oh, pasa a ser interesante pero non, non chegamos a responder esas preguntas son como conversas que tivemos e que en un proxecto máis amplio e con máis tempo pues sí que nos gustaría tirar un pouco de moitos os fios porque apareceron moitos fios moitas, moitas cousas por eso tamén nos sobrepasou un pouco a capacidade de, de de abordálos, porque era, aparecían preguntas, preguntas, preguntas, nomes eh, relacións así eh, entón, bueno, costou un pouco xa un momento onde estábamos chegando a decembro e bueno, xa que acabar para entón, hacer así, pum, esta foto e xa seguiremos, porque senón non acabamos non por eso acabei con un panel de casi dos metros e medio na miña casa, porque non dábamos acabado, ese árbore quedou pechada, de feito, a da web creo que é ainda posterior, porque aparecía algo máis e Esta tamén, está síndrome de querer que poñelo, porque, ay, que apareceu que este caso con no sé qué e non podía deixar porque entraba aí, daba un tic e, entón, bueno pero quedaron moitas, moitas cosas e investigaron certamente sí. moi. Oh. Bueno, eh, nada, quería preguntar por oh, eh, aquí eh, en Europa non, non había non se utilizaban persoas escravizadas para facer cousas, o sea, solamente os levaban para as colonias, era era iso. Igual é unha pregunta moi básica. Sí, sí, sí que se utilizaban. A eh, aparte de que estaban nosos servicios domésticos, eh, bueno, pois pues, o que decía o compañero, utilizabanse para facer un montón de obras, infraestructuras, o porto de Ferrol e seguramente o de Coruña foi construído principalmente en unha unha obra escravizada e eh, eh, outros lugares de España, en Cádiz e demais, eh, e utilizaban non só pois, eh, persoas escravizadas de orixe africano sino o que dice o compañero pois, persoas políticos, había grandes redadas antixitanas que levaban eh, centos e miles de persoas para isto. che podería sí. haber máis eh pues, Mestizos, africanos de, e, ou historias destes destas, destes africanos e, máis así, a o mellor hai algunha cantígada ou algunha copla de en Cádiz de que mm. a, la negra ou algo así como que si, sí, sí, había algúns, pero moi pouquiños, o sea, e non non es non estableceron, Linaxe e tal, esta xente de... Algunhas das casas comerciais que estudiamos e si que en moitos casos eh, directamente morrían na escravitude eh? e, por exemplo, pues, os esclavos que tiña a familia Menéndez e Cigo e Curía eh, pois pues, eh, soubemos porque aparece escrito que cando modeu, morreu un modesta Cigo Curía o ano seguinte faleceu o esclavo que levaba 40 anos alí tomaron bueno, moitos casos eran simplemente eh, a súa historia remataba, pero bueno, ese eh, escravo pois pues, tiña muller e fillos, entón podería vera. Claro. De eh, aí sí que nos quedou un grande interrogante, claro, porque e, non atopamos máis probabilidade. Claro, e fillos de, de mulleres seguramente violadas, mm. loxicamente, pois pues fillos mestizos e todo iso, e esas historias non non estaban en registros igual, non tanto. Nos non as atopamos, si o expoño sea, que estarán, non me atrevo a decir que non estén porque, bueno, seguramente estén, e sí que hai algunhas historias de pues, tal médico de tal aldea que era un médico negro e non sei que, estas que son como unha anécdota rarísima, eh, hai moitísimos máis casuísticas en, en Cataluña e en Andalucía e moitísimas máis, Aí hai moitas, bueno, pues, o típico caso do escravo que chegou a ser catedrático de non sei que, eh, bueno... Que a veces si buscas por aí aparecen como os arquetipos, eh, pero hai, moitas, hai moita máis trazabilidade moitas ah, máis historias de claro. bueno, pues, que se quedaron aquí e, bueno, sacaron pues, facendo a súa vida mm. ou a as súas fillas eh, que xeron a súa vida En Galiza eu, eu coñezo moi poquinhas moi, moi pocas, pero entendo que todas esas familias pues, eh, algúnas se quedarían por aquí mm. outras seguramente foron movidas a moller en posteriores, cando xa non a esclavitud estaba abolida formalmente pero igual pues, eh, sí que había unha redada ou calquera cousa e, de novo, pues, eh, os movían a mover por cacera justificación, simplemente por ser persoas negras ou por non ser suficientemente católicas ou por calquera cousa. E acababan, pues, a miro encarceladas ou, bueno... Seguramente as historias se parecen máis a... bueno, as historias das migrantes actuais. Que, bueno, pues... Eh, bueno, por exemplo, no... Mm, en Coruña hai o a Ruela e a Prazado Africano e hai como ese debate de por que se chamará así e hai, non se sabe a día de hoxe hai a teoría de que pode ser un, o que o señor de turno pois, fixera unha misión en África e se chamou africano, que tamén é moi típico o que este estivo en África e é africano hai outras teorías que din que pode ser un esclavo liberto que montou ali un mesón era unha especie de taberna que había ali e a taberna deu nome a rúa e a praza Eso si sí se sabe o que non se sabe por que esa taberna se chamaba taberna de africano entón, pois pues aí pero claro, aí só se pode lucubrar por agora non no sabemos exactamente sí. a mi me gustaría pensar que hemos clavado Oliverto que montou unha taberna porque, bueno, pois pues, pero a miro simplemente pois pues, ser un señor de aquí pois pues, que fixou foi a mili en África e se chamou así a mili equivalente do momento sí. realmente non se sabe pero, bueno, por exemplo é unha anedota de, de, de alguén que puido tal vez montar un negocio na Coruña que a mellor non é ese caso eh? pero bueno eh, hai como esas pequenas trazas creo que eu, que, eu quería que comentaras algo sobre comentaras algo sobre o, como continuou o negocio cos inmigrantes galegos hacia América non? estas fortunas eh, reconvertironse no eh, traficando, negociando con levando galegos a a América nas navieiras. Si, sí, porque estas casas comerciais eh, bueno, a parte de que decia que montaron aseguradoras, navieras e demais, eh realmente cando sobre todo nos períodos de máis persecución, ouvo, sobre todo a partir do 35, había moitísima persecución aos navíos eh eh sospeitos de ser escravistas e, de efecto, tiñan bastantes técnicas o dos falsos portugueses que vendían a nave a algún armador portugués cambiaban a bandeira eh, contrataban a alguns eh, marineros portugueses e pasaban por portugueses Como Portugal tiñan como unha relación un pouco máis laxa como esta esclavitud en aquel momento e estaba menos vixiada porque non era un imperio tan importante para Inglaterra, perseguían os menos entón, o dos falsos portugueses era unha técnica clásica, por exemplo para es, es, escapar destas de historias Pero moitas das casas comerciais que non eran tan potentes empezaron a transformar os negocios e dicir, bueno, isto non merece a pena, demasiado arriscado, cada dos portes paranos un barco e quedan con todo, eh, non nos merece a pena. então empezaron a reconvertirse en compañías navieras sin máis de transporte de pasaxeiros e a, de, a dedicarse especificamente a transporte de, de migrantes de, de Galicia para, para as colonias americanas. E despois As seguintes, eh, eh, tamén as que quedaron moitas, as grandes quedadas comerciais acabaron convertiéndose eh, e facendo negocio en iso De feito, iso é unha das excusas que se escoita máis de, Non, non, pero, eh, non, é que non se dedicaba a eso, era transporte de pasaxeiros Si, sí, despois, a finais do siglo XIX, pero antes deso Sabemos que estes eh, navíos que despois cambiaron de nove e non sei que, pues, se dedicaban a isto e é como un dos argumentos que só soe aparecer si, non, non, pero sí, sí, pero dedicábase por exemplo, o seu guarda, tamén despois hai couse a, a esto a transporte de pasaxeiros, claro, pero antes non, entón, bueno e, e despois, bueno, está o caso da, pero xa foi tamén no século da zaoito de, de Urbano Lugris oh, perdón <ríe> eh, Urbano Feijó que es mezclei dos nomes Urbano Feijó, desto maior, creo que levou aos os galeos esclavizados para lá, que foi, creo que foi 1700 e algo. Bueno, eh, Viviana Candía, que publicou o libro este da Azucre, que fixou unha recopilación sobre esas cartas, e, bueno, pues foi outra situación na que seguramente eses barcos, me imagino, que seían as mesmas navieras. Supoño, porque era a mesma data, e asumo que serían máis ou menos as mesas compañías comerciais. E, nese momento, durante esas expedicións, interesou, porque bueno, pues, interesaba branquear as colonias, eh, levar pues, a outros corpos deshumanizados do Imperio Español, que serían pues, os galegos, os asturianos, leoneses, e especificamente do norte, decían as Tal, e levá para ali e isto bueno, non o sei, isto non teño probas pero poucas dúdas tamén de que esas compañías que levaron a esas galegos para sustituir a Mandobrasca pues, en Cuba e en outras plantacións eh, serían as mesmas navieras seguramente pero bueno, eso, esto, aquí estou elucubrando, non teño eso estudiado cadrame porque sería seria lógico non? que fueran as mesmas compañías sí Eh, por favor, poderías decirme si por casualidade houbo un tráfico de esclavos de aquí de Galicia en dirección á Filipinas ou de Filipinas para aquí Gracias Si, sí, de feito a expedición Loaixa que se cumpliu o quinto centenario na Coruña e bueno, se celebrou e tal e oh, hai un libro enorme e un catálogo de exposición Sí que menciona, iba a decir, non menciona, pero iba a metrápata sí, sí que menciona que, que de, por exemplo, nesa expedición Na Volta, eh, trouxeron, creo que como mínimo 50, bueno, figuran como indígenas Non se sabe moi ben de que zona era De Volta para aquí, o sea, que, que en principio desembarcaron en a Coruña Non sabemos que máis pasou ali E o que non sei é se esa expedición fixo parada no continente africano Pero sí que pues, tamén se esclavizaba persoas nas colonias eh, filipinas. E, de feitoito eh, no 1500 creo que 25, algo así na Coruña aritotou unha casa de contratación de Indias, precisamente porque estamos como nese momento eh, co, coas filipinas pero eh, o rei decidiu que non lle conversaba nada porque perderan un montón de barcos, a expedición saía moi mal, tivo unha moi mala racha con esa expedición e decidiu venderlle os dereitos sobre as Filipinas a Portugal. Entón, a casa de contratación de Indes durou como sete anos, máis ou menos, nada máis, na Coruña. Pero foi con un momento no que, de repente, a Coruña, pois pues eso, no 1525, colocouse, de novo, bueno, de novo antes de todo isto, colocouse na carreira colonial de como tamén hai un porto potente coa súa propia casa de contratación de indias pero durou só sete anos porque bueno, pues saíron bastante mal estas expedicións, perdeuse bastante recursos económicos e humanos e decidiu que non, non me cunde, entón, focalizáronse nas outras colonias. esa é a Loaiza si, sí, loaisa con y si buscas, aparece porque eh, o ano pasado foi o quinto centenario entón hai un catálogo moi grande con moita información eh, na web do Concello e seguramente que se o buscas por aí aparece e esa expedición loaisa L-O-A-Y-S-A -E, e esa, bueno, é como a que teño así constancia agora mesmo, pero seguro que hai máis Quería coñecer un pouco a, a tua percepción da... como foi a, a acollida da, da exposición que na prensa llevo moi boa acollida sorprendeme hai no Munci, que a exposición estivese aí nunha sala con movidas tecnolóxicas que non casaba nin con cola non sei, o mundo facerío de coi como recibiu todo isto sí, Pois eh, bueno hum mm hai que dicir en defensa do, do Mucit que acabamos nesa sala porque era o único espacio disponible que, que había aparentemente na cidade, porque nos pedimos permiso para colocar a exposición en un montón de sitios, desde a propia normal que agora nos chamou para expolar ali eh, pero, pois, pues, está... Certo é que xa era, era moi avanzado ano, entón os museos programan con moita antelación e nos chegamos despois do verán, propon investigación, unha, unha exposición e dicían, "Bueno, pero está todo pechado xa." Entón estábamos nun momento, preguntáramos en eh, claro, porque Eh, unha das primeiras eh, ideas era eh, expolo en algúns espacios nos que temos moi conto contacto e xa participamos pues, como a revolteira e demáis pero realmente tomamos a decisión de que queríamos ocupar un espazo museístico un espazo de representación entón empezamos a chamar os museos e os espazos formais, digamos entón falamos coa Casa de Esquiroga, co museo non sei que con todos os museos que, que se nos ocurrieron en Coruña. O MUNCIT non chamamos porque non nos parecía que, en que a temática desinteresara por a propia temática do museo, que é o Museo Tecnológico e dixo, bueno, aquí non vamos a preguntar porque tampouco parece que ten xeito ningún pero chegamos a un punto en el que estábamos xa como para irnos, pues, levar a exposición a outro sitio o leiros a, non sei, buscar sitios porque non sabíamos xa que facer porque todo era que non, que non, que non e dixo, bueno, pois pues, non pues, volvemos a idea inicial de eh, colocala no, pues, nunha asociación nun espazo aberto e demais e estábamos nese punto cando se nos ocurriu volver a escri bueno, es volver, no, escribir a un muncit e, bueno, pues vamos bueno, a intentar que a maior teñen alguna sala ou algún espazo que nos sirva e tal e non deixa de ser museo nacional e casualmente dixeron al principio dixeron que non que teñan todo cheo e despois volveron a escribir eh, por iniciativa propia dicendo, bueno eh, as veces temos exposicións temporais na sala maiúsculas na de sala abaixo eh, se si vos encaixa o espacio e queredes usalo pois pues, adiante entón dixen, Vale. e incluso antes de bueno, máis ou menos conhecíamos o sitio pero non nos facíamos unha idea de como era a historia e antes de tal dixemos, pois sí, venha, vamos a ocupar o Museo Nacional Este de Tecnología pero claro eso tivo en convinte de que bueno, estábamos aí un pouco nesa parede tivíamos que adaptar moita exposición a ese recorrido eh, lineal competindo con a exposición permanente, que máis non tiña nada que ver o día de inauguración que foi o 8 de decembro tínhamos un árbol de Navidad xigante de 3 metros con luces e tal e era todo como, madre mía de novo cousas que, eh, que ímos aprendendo e, pero bueno, cabe dicir que realmente agradecimos bastante que nos acolleran porque, o, sea, o por que decábamos ali non foi decisión súa senón nosa, digamos ofreceron nos eso, e dito, bueno, o que hai é esto e si vos encaixan, pues adiante non pues nada E dixemos que sí, entón, eh, eso sí que foi, digamos, eh, causanosa. E despois a acollida, ou sea, ali realmente portaronse ben no sentido que non nos pusieron ningún tipo de pega. Eh, pensamos, bueno, leva esta temática aquí, igual é un pouco corta rollos, porque claro, a xente está como contenta, non nos moxa sei que, frellando e tal, e nos vamos con este tema, que como que descoloca aí un pouco pero non nos pusieron ningún tipo de pega. De feito, tínhamos mensajes moi positivos e xente pois, os traballadores das salas que están por ali facendo unhas visitas guiadas e demais, eh, así como en Petit Comité, sí si que chegaron quando estábamos montando e dicir, jo, estamos moi contentos de que estedes aquí porque nunca, nunca tal tema se tratou neste museo nin en outros e xa que como que elles eh, gustou que, que, que chegáramos ali e de feito na inauguración veo o director de San Madrid que a principio non iba a vir, pero despois apareceu foi como todo moi extraño no sentido que non esperamos a acollida que tivemos e a mais a día de inauguración foi un día destos terribles de chuvia e dixemos, bueno, a ver, ninguén a meia tarde recibindo mensaxes oh, non, non podo ir, sinto, porque tal e dicimos, bueno, vamos estar aquí soas esto va ser terrible e al final realmente este o ven, sea, o enchemos a sala e eh, empezamos a recibir mensaxes de peticións de visitas guiadas, de entrevistas non sei sé que nos sorprendeu bastante porque non contábamos quero dicir, non é unha miña compañera somos persoas altamente mediáticas que calquera cosa que fan se converte en algo tal pero sí que detectamos que había bastante interés para abordar este tema e que a cidade tiña ganas de, de falalo e de Bueno, de que aparecera mencionado de algunha maneira. E despuesamente vimos bastante eco pois pues, de colectivos antirracistas, bueno, que tamén axudaron como a darlle impulso e a verdade é que en ese sentido a collida sorprendeu nos para ben que foi moi eh, bueno, bastante máis intensa do que pensábamos Pensamos que íamos bueno, pues como a outras collidas que facemos que pasan sempre en Vigo ou ou veñen os de sempre, amigos e familiares e sin embargo si pues, eh, sí que detectamos moito interese e despois eh, o que non pasou todavía foi bueno, pues, eh, recibir moitos ataques a verdad que tamén nos sorprendeu, estábamos preparadas e por agora non pasou a molle hora normal, na segunda fase si sí que pasa, pero pensábamos, bueno, pues igual ou a colocar ese panel tan grande ali, da árboles e lógica, con nomes e apelidos pois pues, igual empezábamos a xente e sei pues, eh, Ah, bueno, tamén escribimos a Barrío por si nos deixaban expoñer, evidentemente non contestaron pero <risa> podía ser bueno, igual cuela, eu que sei, pues, non sei. sería unha estrategia lóxica. O se eu for a Fundación Barrío faría algo así intentaría lavar o meu nome intentando decir bueno, foi un episodio oscuro de mi vida <risa> non sei, eh, pero non, o sea, non non aceptaron non sei se si porque realmente tenían todo programado ou porque non estaban dispostos a, a facer a collida de algo así E então bueno, estamos a planear que non recibimos demasiada demasiados ataques nese sentido, nin cuestionamentos de, non sei, que o día da visita aguin dixara, "No, porque os augonetos era guarda" e non sei que No, no estamos bastante sorprendidos. Igual non pasa algo, pero polo de agora foi todo bastante positivo nesse sentido. E sorprendeu nos moito, eh. Estamos aínda hoxe estamos así un pouco como dubitativas de que estaño isto. pero ao mesmo tempo deu-nos eh, ganas de ampliar o proxecto porque vimos claramente realmente si que, bueno, que había interés que moitos colectivos preguntaban e a xente dos roteiros eh, sí si que decía, jo, pois non teñen a de esto, pois é moi interesante, pois tal entón, bueno, en ese sentido estivo estivo ben, a ver, non? hai que decir que sí A idea era esa eh, De efeito, tamén nos chegou a contactar o magba Que foi así, tamén sorprendente Porque a directora era unha directora afrodescendente E está facendo un traballo moi intensivo Nese museo, de despolonización do museo E demais, entón, interesoulle moito eh, a idea Pero, bueno, todavía o sea, Tivemos a conversación e tal A idea era elevada para ali Pero, claro, é que unha exposición tan específica de Coruña como que teía un encaixe un pouco estranho porque a maior parte dos contidos eh, son ou ben familias apellidos de tamén a conexión era o das familias catalanas e o propia temática de, da escribitude e demais que interesaba ela. Pero como a maior parte dos contidos pues, eran cartografías de Coruña, non sei que eran un pouco difícil. Então ao final a cousa quedou así un pouco, se foi enfriando a conversa e de repente chamou a normal e dixemos si, sí, pois pues, está. Então ela vai a estar na normal e a idea despois é movela, si, sí, por unha vez que está feita, máis ese panel de 2 metros e medio meio que movelo, no, que non quero na casa. Eh, a idea así que movela e intentar va a outras cidades, a outras vilas, outros espacios e despois buscálle acollida supoño, a mellora algo máis permanente, algunha, non sé. Pero si sí, a idea é que si sí, que se mova. Por ahí. Pues bien, pues, ¡muito obrigado! Bueno, A vos, un... siempre. Es una exposición realmente súper rigurosa, muy valente, y ponía todos esos nomes, da vez que se acorde unirse, tremendo. Bueno, ¡Muito ánimo para la siguiente etapa! Muy bien, pues...